și sora lui la ban Arameol. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa căci era stearpă și Domnul i-a -a ascultat nevastă sa Rebeca, a rămas însărcinată, a durat 20 de ani, cât timp el n-a avut copii, Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul. Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău unul din oradele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va strugi celui mai mic. S-au împlinit zile când avea să nască și iată când pântecele ei erau doi gemeni. Doi gemeni. Cel din a ieșit roș de tot, ca o mantadă de păr și de aceea au pus numele Esau. Wow! fetelor vreți să vă cu cuvântul asta. Esau. tăi i păr, câte-i. Două șanse, apoi a ieșit fratele său fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau de deci au pus numele Iacov și dacă veți vedea cel ce ține de călcâi, ăsta e nume fain cel ce ține de călcâi cum te cheamă, cel ce ține de călcâi Isaac era vârstă de 60 de ani când s-au născut ei de. Băieți aceștia s-au făcut mari s-au ajuns în un vânător îndemânatic un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui, îi ducea fazani, îi ducea căprioară. Rebecca însă iubea mai mult pe Iacov. Aici părinții, dragostea părinților împărțită. Odată pe când ferbea Iacov o ciorbă, probabil de burtă, probabil era, nu, era de altceva. Esau s-a întors de la câmp, rup de oboseală, și s-au zis lui Iacov, dăm-te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rup de oboseală. Pentru aceea s-a dat de Esau numele Edom, care Edom, Iacov a zis, era supa cum Cum au văzut că unul care o supă care arată ca el Asta e mea Iacov a zis, vinde-mă dreptul tău de întâi născut S-au răspuns, iată-mă sunt pe moarte La ce slujește dreptul acesta de întâi născut Și Iacov a zis, jurem întâi S-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov Atunci Iacov a dat lui sau pâine și ciorbă de linte Măcar dacă era ciorbă de burtă, înțelegeam dar Ciorbă de linte el a mâncat și a băut și a păsat și a plecat astfel și a nesocotită sau dreptul de întâi născut. Și mai întoarcem la Evrei, capitolul 12, aproape de sfârșitul Bibliei. Evrei, capitolul 12, versetul 16 și 17. Evrei, 12, versetul 16 și 17. Salutăm pe cei din Agape, între noi, bine ați venit, sper să vă simțiți bine. Să acolo în ultimul rând, să nu, la ieșire, dați până cu ei, asaltați -i. Evrei, capitolul 12, versetul 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc, ca e sau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de tine scut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete cuvântarea, n-a fost primit. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Măcar că o cerea cu lacrimi, n-am putut să o schimbăm. Seara să vreau să continui să vorbesc despre tema în care sunt aici, am vorbit în ultimele seri și titlul din seara asta e uh, Nu-ți vinde visul. Nu-ți vinde visul. Și Andreea e aici. binevenit Andreea. Haideți să ne rugăm și ne vom, uh, vom porni la drum. Tata să mulțumesc pentru seara asta. Pentru ultima seară, doamne, când predic singur, necăsătorit, și îți mulțumesc, doamne, că ai dus-o pe Mona Lisa. Doamne, îți mulțumesc pentru că în seara asta vrei să ne vorbești fiecăruia. Îți mulțumesc că cuvântul tău, doamne, este detător de viață și, doamne, să mulțumesc că el va pătrunde în adâncul inimii noastre și va aduce viață în orice departament, doamne, și domeniu mort din viața noastră. Și -a, te rog, doamne, ca tu să ne vorbești fiecăruia. Răspunde la întrebări care tinerii le au. tineri care au venit astăzi aici, săptămâna trecută, poate și-au pus anumite întrebări. Vă mă rog în seara aceasta să le vorbești fiecăruia și vă mă rog, doamne, ca în această seară să nu fim doar niște ascultători pasivi, doamne, și. Să fim niște ascultători activi, atenți la ceea ce tu vrei să ne spui și am să împlinim cuvântul tău în viața noastră. În numele Lui Iisus, mă rog, și toți tineri spun amin. Amin. amin. amin. amin. Nu știu câți dintre voi v-a apasionat și de cursul timpului v-a apasionat întâmplări de, de genul o persoană merge undeva la ceva vânzător și între obiectele pe care le vinde găsește ceva obiect care vânzătorul nu știe valoarea lui reală și o vinde la o valoare uh, mică. Nu știu dacă vă pasiona pe voi, pe mine mă pasiona. Eu că aminte că nu de mult am înțeles că un uh, om care era pe străzi din orașul New York uh, a, a dormea pe un fel de. Era lângă el, pe capătul lui, era un fel de uh, piatră pe care el dormea. Și cred că a fost și pe Yahoo povestea asta și dormea lângă, la capătul ei și până când uh, i-a vândut-o cuiva și acea persoană uh, și-a seama că ceea ce ținea în mână era cel mai mare diamant care a fost găsit. Și era, cerșetorul dormea, dormea pe piatra asta în fiecare seară, fără să știe valoarea inestinabilă a acelei pietre. Câți ați auzit povestea asta pe Yahoo Câțiva ați auzit-o? Tot timpul m pasiona împasionat chestiile așa și mă gândeam, dacă în viața mea s-ar întâmpla să dau peste un ăsta de valoare, să nu știe vânzător valoarea lui și să-mi vând așa mie, la preț mic. Și dintr-o dată să mă aflu cu ceva, ceva foarte valoros. Nu vi s-a întâmplat să vă doriți chestia asta? Eu eram în Statele Unite și în Statele Unite, la noi aici în Oradea, e Ocico, Ocico general, toată lumea mere la Ocico, cine vrea duminica, în mod special se adună toți și își pun fiecare pe masă ismene chiloți, tot ce nu mai îi trebuie prin casă vase care... și tot felul de chestii, alții vând și lucruri Ocico, asta e Ocico în America e diferit, America nu merg ei la piață, cu toate că este o astfel de piață, dar în America în garaj, majoritatea având garaj, își Pun lucrurile pe o masă în fața cășii și se numește garage stel, un ochico personal, cum ar fi, și își vând lucrurile. Unul din lucrurile care îmi plăcea mie să fac ca și copil tânăr, clasa 8 așa 9, era să mă urc pe bicicleta mea și să mă duc prin împrejurim să văd unde este ochico personal și mă opream și treceam pe la fiecare, vedeam, nu cumva, Uitam, uita nu cumva poate o scăpat un ceas de ăsta pe acolo Și îl vin de la un dolar Și tot căutam obiecte de aștea Și numai nu găseam obiecte de de valoare Toate nu aveau, uh, nu aveau mare valoare Dar continuam căutările Cât timp am fost în noi și nu lucram sâmbăta mă vedeam vedea pe bicicletă Și mergeam pe la Ocicol, la oameni personal Mergeam și trăgeam, puneam bicicleta Și căutam, de acolo mi-am găsit biciclete Găseam lucruri, dar nu așa valori mari Într-o zi, uh, anii recenți, acum 3-4 ani, când mă ocupam cu obiecte de artizanat, uh, am mers la uh, izvorul Crișului. Și acolo izvorul Crișului am intrat la o persoană care vindea. Ce care s-a fost merge spre Cluj, știți că este izvorul Crișului un sat care parcă toată lumea vinde artizanat. Cine ce care s-a fost, fost și ați văzut chestia asta? În fața cășii, tot blânuri, tot felul de obiecte de astea. Bun, și am intrat la omul ăsta și eu știam cam produsele care sunt pe piață. Deci le cunoșteam dacă mă întrebai, știam și ce preț au și știam unde sunt fabricate, știam ăla din Ucraina, ăla e făcut, făcut în România și așa mai departe. Dar la un moment dat am observat ceva ce mi-a atras atenția. Mă uitam la el. Și era prietenul meu, avea un prieten Care, care veneau echipele americani Mike Szyzynski, îl chema Tot timpul îmi plăcea să mă duc cu el când ne rădeam pe mașină Și uh, se uită și el Și zic, Mike, uite-te la chestia aia Se uită și el uh -huh. O vede și el, și eu o văd Eram doi, eram pe aceeași minte, aia era toată problema Și ne uităm la ea Ce crezi că e aia? Ceea ce era, era, nu știu cum se numește Chestia aia care te ajută să îți pantoful În, în piciorul în pantof Limba de pantof, să cum zice? limbă, deci o limbă, am văzut o limbă de vagă, nu era o limbă și era prea interesant, am mai văzut și eu de fier din lemn, dar asta era altfel era culoarea așa albă culoarea a așa a osului Zi? incredibil mă, oare oare nu e din de din filde și mă Nu și-am luat-o în mână noi, specialiști, știi? Un mirosin. Bă, cred că miroasa fildeș. Pune mâna pe ea. Trebuie pe Mike. mai. tu ești de american. Nu știi tu fildeș cum e? Pune și... Bă, cred că fildeș. Bă, dar n-are ce altceva să fie? Nu uitam. are ce alt material să filde și Dar nu bă, fieldage, mă fildeș. Da. Știi, nu știu nimic. Auzi, era un bătrânel. Cred că avea vreo 80 și... Abia umbla pe cuvântul meu. A avea un bătrânel așa mic. Auzi... Doar... Da, da cu cât dai prostia asta, noi, știu. <gânghe> zice zicem, uită la ea. Bă, dat că o au zis 20 de mii să cam așa ceva, 200, 200. Noi mm, se ne ascunde <gânghe> entuziasmul. Mm. Mai care voi de mii mm. Cam scumpă zice, nu dau că nu știu ce, e mult șe i finance. Poresc mai, noi dacă o vindem asta pe eBay în America noi scoatem la bani, mă, ăsta -i trebuie să fie câteva mii de dolari, sigur trebuie să fie câteva mii de dolari, 200.000, mii, da, domnul? da, 200.000. mii, Ma, mai, repede banii o iau, o iau eu cu maică împreună nu, no, bun, îl luăm, o plătim pe drum incredibil, bucuroși A, a făcut afacerea anului o punem pe ebay, o vindem o vindem ăsta din field ai de mine, tu, oamenii o să se grăbească să-l cumpere, mereu la mergem în continuare, bucuroși pe mașină. Deci de la aici zvorul Crișului, cam jumătate de oră te ține până la piatra Craiului. La piatra Craiului avem acolo, aveam uh, un om cu care era, uh, îmi dădea artizanat în angrom și un prieten, ajungem să mă cunosc cu el și ajungem la el și bucuroși, noi, o, oh, ce tare, e ce încetare și mergem și iartă, tă atent mă ce am găsit mă la un bătrân, mă. bă, ziceam noi, uite-te, ne-au mă cu 200 de mii, fii la de Bă. Bă, eu ți-l dădeam cu 2 lei, mă, ăla, mă Cum să dai cu 2, deci -ai. uite Uite-te-l în field, de Bă, ăla plastic vopsit, mă Bă, așa m-am de prost Am zis, un bătrân de 80 de ani Mă trace în piept. Pe mine economist când terminam masterat Aia e incredibil, mă 80 de ani pe bătrân, m-a tras în piept Ăla valorat 2,50 lei, toată chestia aia Mă dat-o cu 20.0 pe vândut-o no, Ăla-i business, mă ăla dar am crezut când am cumpărat uh, limba aia, am crezut că ai ce comoară îi, ce comoară îi. mă vreau să vă zic eu ceva problema e următoarea, problema e că tu ai ceva de mare valoare și te-o vinzi pe bani de nimic te vinzi pe bani de nimic și generația noastră se caracterizează prin chestia asta au primit ceva de la Dumnezeu de mare valoare și îl vând. Îl vând pe bani de nimic. Să asta, mesajul este, nu-ți vinde visul. Nu-ți vinde visul. Valorează prea mult. Valorează prea mult. Când vorbim, să clarific înainte să continui. Marius, să fii și tu, să înțelegi despre ce vorbim. Când vorbim despre vis, în Biblie, când Biblia vorbește despre vis, nu vorbește despre vis de cum te visezi tu poate luăși flori pe câmpie și faci coroniță. Sau, Sefi, tu că mergi cu caprele la Deci Nu vise de astea. Când vorbim despre vis în Biblie sau în, în cadrul împărățelui Lui Dumnezeu, vorbim despre același, sinonim cu viziune. Nu vizuină, viziune, e mare diferență. Tot timpul aveam... Era la începutul bisericii aveam o persoană care venea în față, primeau cuvântul și venea în față și spunea, "Domnul dat o vizuină în seara asta. Slavă Domnului, mulțumim pentru vizuină. Dar vis e sinonim cu viziune. Și din ce e format un vis? Sunt două componente care ar trebui să aibă loc când vorbim despre vis în cadrul acesta, în cadrul împărăției Dumnezeu. Primul lucru e destin. Ca să fie un vis un vis de la Dumnezeu trebuie să fie parte din destinul tău. Așa că visul trebuie să aibă în el destinul. Nu poți, dacă Dumnezeu te-a născut pe tine, broască, nu o să fii niciodată o vărbioară. nu e parte din destinul tău. Nu ai fost creat, degeaba încerci tu să zbori ca o vărbioară sau să cânți, Nu vei putea. Degeaba vrei tu să faci nu se poate. Și noi ceilalți, de exemplu, când tu îmi spui mie că Dumnezeu te-a chemat să fie o vorbioară și te pune în față câtă ca o vorbioară, noi așteptăm așa o voce de-aia. Dumnezeu te-a chemat să fie vreo. Da. Așa că, când vorbim despre vis, e parte din destinul tău. Visul. E pentru ce te-ai născut. E pentru ce te născut. Interesant este că fiecare om de pe acest pământ încearcă să răspundă la întrebarea asta. Ce care v-ați la emisiunea, cred că joi seara au fost, dacă nu greșesc, greșește, miercuri seara a lui Oprah, a redat interviul cu Michael Jackson și la un momentul respectiv, în 1993, eu eram în satăluite și am văzut live interviu, eu pus o întrebare lui Michael Jackson. Care menirea ta pe acest pământ? O să o întrebare, pentru că fiecare cred că ești creștin, că nu ești creștin, te întreb la urma urmei, de ce sunt aici, de ce respir aer, de ce ești eu aici, de ce s-a născut Andreas. nu? Adică spui întrebare, de ce, ce m-am născut și eu, ce caut și eu aici? Suntem deja mulți, de ce mai populăm așa de mult uh, lumea asta? Deja este mulți. Și Michael Jackson a spus, uh, cum înțelegea el, a fost chemat să fie artist și să dea dragoste și muzică. Și a simțit ideea acolo. Dar și el îl spunea întrebarea, de, de ce sunt aici? Așa că visul trebuie să cuprindă destinul tău, trebuie să fie parte din destin. Și al doilea lucru care trebuie să-l aibă un vis, ca să, când vorbim în împărățialul lui Dumnezeu, trebuie să aibă o promisiune. Un alt element, deci după destin, e promisiune. Dumnezeu să-ți promită ceva. Când Avram, fiți atenți, Dumnezeu îi dă o vis la Avram și îi spune, visul, eu te vreau să fac ca o națiune. Numără stelele. Le poți număra? Oh, nu le pot număra. Așa, așa de mult va fi moștenirea ta. Cât stelele. Numără nisipul. poți să-l nu poți să-l Așa de mult vor fi descendenții tăi. Așa că Dumnezeu îi promite ceva. Vorbea Boc despre când a început de-al muzica. Unul din lucrurile care visului e legat de o promisiune. Dumnezeu a vorbit prin cineva. A făcut o promisiune. Vei cânta în fața unor mii de oameni. A fost o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o prin cineva. Așa că visul e legat de promisiune. Vreau să vă spun tinerilor, când, când vorbim despre visul nostru ca biserică, dacă ești aici pentru prima dată sau este aici, vreau să înțelegi un lucru. Când vei veni la Salem de, de multe ori, vei auzi despre stadion. Și stadionul ăsta nu ce am născoțit noi. Ne-am întâlnit o dată la. ne-am întâlnit tot așa într-un cerc. Și spune, Vlad, tu ce crezi? Unde ar trebui să ne întâlnim? Uh, unii. la Centrală 3. Unde? În sala de sport. Nu, no, altul stadion, bă, cred că e fain stadion, hai să merge pe stadion. Nu, nu a fost deloc așa. Și Dumnezeu n-a făcut o promisiune, ne-a spus, voi veți fi pe stadion. și că visul acesta, când vorbesc despre vis, e vorba de destin, pentru asta ne-am născut, pentru asta e Biserica Salem. Dacă vrei să fii parte într-o biserică mică, mică așa de cartier, să fiți 10 oameni, să vă știți toți, Biserica Salem nu e chemată la așa ceva. Nu e chemat la așa ceva, e chemată să fie parte din mulțim. Așa că, ține minte, când e vorba de vis, e vorba de destin și e vorba de promisiune. Și Dumnezeu promite ceva lui Avram, îi promite că va avea un fiu și din el vor ieși milioane și milioane de oameni. Primul lucru care vreau să înțelegi. Și notează câteva lucruri, notează 4-5 lucruri. Primul lucru este că în realizarea visului s-ar putea să dureze. S-ar putea să dureze un pic. Fii pregătit că s-ar putea să dureze. Noi ne place repede. Nu vă nervează când mergeți pe calculator. Eu am. Da, ce calculator am eu în birou. Trei 6 Nu. E Pentium. E Pentium. Îți vreau să spun că funcționează ca un 8 trei pornesc, frate, pornesc să văd ceva, mă trimis, nu știu cine, ceva de la o conferință în America, să pun pe YouTube să văd cum a fost conferința. Deci, mă, Dani, merge, deci merge vocea înainte, după aia văd, de fapt, cine vorbește și așa se mișcă ea în... Uh, deci, e, e ca Matrix, da, ca Matrix. Deci, noi am vrea acum, repede, și mă înervează când nu merge. Pun închis și pun acolo pe X. Închide. <gurră> și aud. ce baiu? Închide. Atât să am spus. <gurră> <gurră> Chinei se închidă un program. Ne-au să lucrurile să se întâmplă repede. Mai, eu ți când uh, a început internetul, eram pe linie telefonică atunci, eram pe Nicolae Șova și era prin dial-up Nu știu câți mai aveți acum, da, la, nu știu, dar noi direct cu RDS cablu da? Dial up Mă țineți minte cum era conexiunile. Se conectează, da, să te am Se conectează, vedem. Connecting! Connecting. Și așteptam să apare ceva Google. Când apărea pagina Google, eu aș să conectat. Pai, când schimbai pe altă pagină. Connecting, connecting. Noi am trecut deja, suntem așa, în vrea lucrurile să se întâmple rapid. Când nu merge calculatorul, deschid un program, deschid publisher. O deschid de data. Aud. Și apare numai o parte din ce ar trebui să apară. Apare a doua parte. Adică ne-ar place rapid să se întâmple lucruri. Așa ne place nouă. Când e vorba despre visul tău, trebuie să fii pregătit să aștepți. Nu se întâmplă așa de rapid. Cum ai crede tu că se întâmplă? Că de multe ori Dumnezeu îți dă visul și vrea să îți testeze credința ta. Chiar vrea să îți testeze credința. Unul din visele mele a fost să mă căsătoresc. Chiar au fost unul de la mele. Dumnezeu a spus că nu o să fii singur. O trebuie să aștept. Dar în perioada asta în care m a ne fost. ne-am fost... Am scris cântări. Sunt singur. singur. Nu, nu a fost așa. Nu a fost așa. <laughs> Pentru că trebuie să fii gata să aștept Spune Dumnezeu aduce în plinirea. Și ciudat e faptul că de multe ori mi se pare Doamne, dar parcă Tu nu te grăbești deloc că nu te grăbești deloc. Și mă uit la, mă uit la Avram, uitați-vă la Avram, Dumnezeu îi promite un copil și lui dai seama că el la 100 de ani are copilul. 100 de ani în sfârșit domnului de copil. Incredibil. Sara, știți că avea Sara, soția lui? 90. Sara la 90 de ani dă naștere la un copil. O trebuie să aștepte. Dumnezeu te a stat credința problema, știți care e? tinerii nu, nu sunt gata mult să aștepte în loc să aștepți să experimentezi ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru tine în căsătorie, sexul când e frumos în căsătorie tinerii de ziua de astăzi n răbdare până vine pe zână, mor și își vând visul purității pentru o seară de plăcere pe care regretă toată viața trebuie să fii gata să aștepți Dumnezeu ne-ați vorbit că vom merge pe stadion. Vă credeți că mă mâncă, tata, gata, trebuie să ajung mâine. Nu am fost deja pe stadion, ne-am rugat. Dar va fi ziua când vom merge și va fi plin. Suntem gata. Noi ne facem partea noastră și sunt gata să aștept. Până când Dumnezeu spune, e timpul. Așa asta, de, de lucrurile să se întâmple rapid. Asta e primul lucru. Al doilea lucru care vreau să vă spun este că de obicei, visul se va naște într-o situație stearpă. Adică într-o situație de pustiu în care parcă nu mai este speranță. De ce la mai multe ori așa se întâmplă? Eu văd în, am văzut în viața noastră. Visul lui Dumnezeu se întâmplă într-o situație în care sterp. Sterp ce înseamnă sterp. Știți ce înseamnă? Nu poți să ai... Femeia când îi stearpă, ea nu are copii, e neroditoare, nu poate să aibă copii, îi stearpă. Și interesant că visul lui Dumnezeu se naște când tu ajungi la culme, nu? Nu se mai poate. Nu se mai poate. Hai să vă spun ceva despre visul care l-a fost biserica asta. În 1993, împreună cu familia noastră, ne-am întors. Tatăl a început o biserică pentecostală, înainte să mergem și am dus înapoi la biserica respectivă pe Nicostală și credeam că ăsta e visul lui Dumnezeu ne am întors și acolo în timp de un an de zile ne-am dat seama că wow oamenii așa chiar nu ne vreau pe noi noi am fost schimbați Dumnezeu ne-a spus să restaurați cortul lui David ei vreau să restaureze în continuare cortul lui Moise nu se poate și în momentul în care și-am plecat am plecat, am spus ok, plecăm, am plecat. Și a fost o situație în care nu aveam biserică, nu aveam pe nimeni și ne gândeam, ok, vom merge înapoi în America, probabil să mai studiem, să mai căutăm pe Domnul și vedem ce Domnul ne spune. Și în situația aia stearpă, parcă nu era nicio nimic, Dumnezeu trimite un înger la un om în statele din New York, orașul uh, masina. Un înger îl trezește pe un pastor și îi spune următorul lucru: Du-te în România și vorbește cu pastorul, eu spus cu cine, și spune că visul pe care l-am viziunea se va împlini. Și trebuie să rămână și să înceapă o nouă biserică. Un înger al lui Dumnezeu trimis în Masina New York. Pastorul ăsta o să fie cu noi, la nunta noastră. Duminică. Sâmbătă și Duminică. Și Duminică va predica astăzi. Deci, că vine la noi în România, noi n-aveam, eram dezorientați. Visul nu se va mai împlini. Nu, biserica nu ne vrea. Și în momentul acela în care situația era stearpă, parcă nu, era, nu putea nimic ca să se întâmple, Dumnezeu începe să miște ampele și începe să ne încurajeze. Și trimite un înger la cineva în Messina, în New York. Vreți să știi dacă biserica asta s-a început datorită unor dorințe ale oamenilor? Nu, noi am vrut să plecăm în America. Deci nu am spus: Rămâneți aici. Rămâneți aici. Așa că, în realizarea visului tău, s-ar putea să ajungi, Sami, la un moment dat în care vei crede că nu se mai poate nimic. Nu uita că visul se naște într-o situație stearpă. Nu uita asta. Doi. Sau trei. Rebeca rămâne însărcinată. În burta ei îți doi. Doi copii care se bat. Acum voi ați auzit uh, unde îi dia și cu Cris. E aici de ea și Cris? Sau numai, numai, numai, dia? numai dia? Dar Laura Jebodea. Dar oricum, uh, nu știu, v spus mămicile voastre, v-ați bătut în pântece? Nu, nu vă ați Laura și Lave, v-ați bătut în pântece? Sigur nu v-ați bătut. Îți pacificiți de... Imaginați-vă să, să ai doi Și să se bată ca Vlad Se bată în pânte Nici măcar nu ești afară de acolo Și deja e Și vă spune ce s-au bătut Să bat doi Pentru că în Vechiul Testament Era doar unul Care putea să împlinească visul Și erau doi Copii Doar unul putea să-l aibă visul ăsta Fiți atenți în Vechiul Testament, dacă te nășteai primul, avea ceea ce se numea dreptul de întâi născut. Când v-ați născut primii? Deci primii, primul născut. Noi dacă eram în Vechiul Testament, noi eram destul de bine poziționați. Adică, cei care se nășteau primii, ei moșteneau aproape totul. Ceilalți, ce mai rămâne? Pe lângă au rămas un coteț cu porci, voi... Ela, dreptul de întâi născut era atât de răvnit de toată lumea pentru că el, el era moștenitorul. Ceilalți primeau și ei ceva parte, dar dreptul de întâi născut este de a, dreptul de a lua decizii importante în familie pentru că erai întâi născut. În Noul Testament, fii atent ce interesant, toți care v-ați născut, toți care v-ați născut al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, biserica, știți cum se numește Biserica nouă Testamentală, Biserica întâilor născuți. În Noul Testament, toți aveți dreptul ăsta de întâi născut. Asta e fain. Nu-i fain așa? E super fain. Așa că vă puteți bucura și cei care sunt al doilea, al treia, pentru că este, noi suntem nenumim. Veți vedea? Biserica întâi lor născuți. Așa numește Biblia. Așa că uh, erau doi în pânte și, și ei știau că doar unul poate să aibă dreptul de întâi și Nu să bată. <sus> nu să bată. Pentru că se întâmplă ceva. Unul dintre ei l au vrut mai mult ca celălalt. Iacov, l vrut mai mult ca celălalt. Și atenți ce se întâmplă. Deci, doi impulsi. Și la naștere iese primul. Sau. Când îl văd oamenii. Mai și eu mai mult <laughs> Te-era un păr. Nu și numit. Este. Rebecca, este, este. ai un. Nu, e om, e om, le mai, e om. În plus, mai multă. Da, de Și veți vedea mai în viață, legea a fost destul de pe cap, deci mama care a avut de mult Al păr, de a fost bine. Uh, dar uh, veți vedea mai târziu în viață cât de paros o putut fi omul ăsta. Pentru că când l-au fentat Iacov pe taică-său, au pus niște piei de ied pe mână, ied nu știu câți întreba ați aș așa și ați un ied nu știu câți întreba ați simțit pielea lui, nu poți să simți pe că păr imaginați-vă taică său îl prinde pe Iacov care avea piei îl simte pe ăsta cu piele de ied bă ăsta e sau ce păros putea fi ezau? Mă uitam tot timpul la. cât o să mai crească. Când eram adolescent, mă uitam C cât mai crește părul păros, dar. Mă uitam la picioare, C cât o să fie o mare de mare. Imaginați-vă să pună mâna taică să pe piele de ied. Asta e sau. Și imaginați când cât de păros putea fi acesta. Se naște el primul, da? Părosul. E sau. Roșiatic, e și păros. Naște primul. Și după el, vede că ceva îl trage. Și vede că călcâiul e prins de ceva. Și Iacov îl prinde de călcâi. Și Iacov zice, nu, nu, nu, nu, nu, hai înapoi. Hai înapoi, că eu trebuie să ies primul. Hai înapoi, hai înapoi. Și îl trăgea micuțul Iacov. Îl trăgea pe ăsta să vină apoi acolo. Că el vrea să vină primul. Bă, ăsta de când a fost în pântece, o vrut visul. De când a fost în pântece, o vrut visul. Vreau să-l trag înapoi pe esa. Hai apoi intră înapoi aici că eu trebuie să ies Vreau mai ce tragedie să, să fii geamăn Și să ieși al doilea <laughs> Să ieși al doilea Diana, tu cât ai fost? Nu se știe a doua, Tu crezi că a doua la, la voi care a fost prima? Tu? Ai da fost prima, Hai, voi știți imaginați-vă ăștia doi voi puteți amândouă moșteni dat atunci era numai unul drept de născut și îl trage și încearcă și ce vreau să vă zic că următorul punct trebuie să vrei visul trebuie să-l vrei dacă nu vrei mai bine lasă-te mai bine lasă-te când vezi oameni când reușesc ceva în viață și auzi ăștia ori fost gata să plătească prețul o lor vrut cu adevărat mai vin tineri la mine și îmi spun Te vreau să fii un chitarist. Cât te exersezi? A, odată pe săptămână! <gângătă> Bun, apucă -te de agricultură sau altceva, că tu, chitarist, nu vrei să fii. Eu nu-l vrei, visul ăsta. Nu-l vrei. Deci, când vine la mine și îmi spui că tu vrei să fii ceva și îmi spui cât te pregătești, câte te lupți pentru ăla... Eu spun dacă-l vrei cu adevărat. Pentru adică că aminte venit uh, că Generation Unleashed, o serie unde e Gabriela, au acolo un chitarist, dar la o predică a lui Doug și toți, Oa, ce bun chitarist ăsta și oare ce fine face și oare ce tare îi. Și l-a chemat o chema dată și uh, i-a zis pastorul, voi îl vedeți așa, oare ce tare chitaristei, dar uh, puțin este gata să plătiți prețul pe care el îl plătește. Și zice, ce? -o să hai, ce plec? șase ore pe zi exerțează la chitară numai. șase ore pe zi la chitară știu, îmi spune că vrei să fii chitarist că ăsta e visul tău a, nu-l vrei nu-l vrei, că dacă l-ai vrea e, aș vedea în tine ce am văzut în Iacov, de când era mic o prins pe frate său de călcăi Intră înapoi aici, că eu trebuie să ies că adică te văd pe tine, mă, că vrei, mă! Tu vrei să devii chitarist. Și te văd că la Lotus... tu că nu ai chitară. Te văd la Lotus că mergi să-ți cumperi bluci cu 3 milioane. Îmi trebuie... Mă vin la mine și zice, -mi putea, nu aș putea să exersez cu chitară a bisericii. Dar tu când îți iei chitară? Na, da, stai că strâng bani. Că, ți a luat bluci cu 3 milioane? Tu vrei să cânti la chitară sau nu vrei să cânti la chitară, mă? Pentru că trebuie să faci sacrificii dacă chiar vrei. Dar trebuie să vă gândiți dacă chiar vreți visul pe care l vreți. Dacă, dacă nu o să fiți ca Iacov să-l vreți cu cea mai mare putere, să fii gata să te lupți. Hai să vă tineri care vine vreau să cânt în față. Îi întreb, cât cânti pe zi? O, dar n-am cu cine să cânt. Nu-l vrei visul. Apucă-te de altceva. Nu-l vrei. Vrei. să câte mult îți dorești visul tău. Am vorbit cu un tânăr de aici care vine la noi și îmi spunea: Dumnezeu, singur, Doamne, că Dumnezeu a chemat să fie un om de afaceri, te dat așa multe planuri și așa, parcă România e prea mică pentru visul meu. Vreau să mă extind, vreau să facem și Când am auzit, incredibil, ăsta, un vostru are vis. Dar îl întreb când mă întâlnesc cu el, ce faci? Vin de la lucru. Vin de la lucru. E dedicat. Când alții merg în parc și se uită cum cresc pomii, el e la lucru, el învață. El învață meserie, el se pregătește. Ăsta are șanse. Cât de mult vrei visoala? Cât de mult îl vrei? Tinerii care stau ore întregi la calculator sau la televizor și pierd timpul. asta nu sunt tinerii care vor reuși. Mă duc aminte de un coleg de meu, îl chemea Nin, Nin, Negruțiu. lui Paul Negruț de la universitate. Era în clasă cu mine. Și-a avut un vis. Vreau să devin un pianist. A fost visul meu de când eram mic. Fratele cânta la pian de... le rupea. Și noi când ne jucam în față blocului fotbal, eu apăram la poartă. Știți unde era Nin? Era la pian. Nin cât repeți pe zi? 5-6 ore. Ah! Îți vrei. Vrei cu adevărat să fii pianist. A fost demirare faptul că a devenit un pianist și au cântat în Statele Unite și au concertat. Și astăzi, ce credeți că este ni? Profesor de muzică. Mă la chemat în Bistrița. M-am întâlnit cu la Lotus. Nu vreți să cred. Profesor de muzică. De ce? Pentru că a avut un vis. A avut un vis. Cât de mult îți dorești? Cât de mult îți dorești visul? Ce ești gată să faci pentru el? Um, realizarea visului are un preț Dacă nu faci sacrificii Prin tine ești spun Vreau să fii un vorbitor în față Bun, Ce faci zilnic să te pregătești pentru asta? Am văzut uitat televizor? Foarte bine Dacă te ai tăiat la televizor și ai vedea oamenii Cum vorbesc în față și ai avea la tine un carnețel și a început să notezi, uite-te cum se mișcă, uite-te ce gesticulații face. uite cum pune problema, aș zice, dar nu stai, te uiți la filme pe HBO. Nu te ajută la vorbirea în față. Și că eu nu știu visul tău. Și apropo, cei care sunt la tineri implicați, am început să mă ocupat cu nunta, dar tot am răsfăit prin visele voastre, că eram tare curios. Eram tare, tare curios am citit visele. Unii din visele voastre, și am început să citești și vă spun sincer, eram Mona în birou și mă gândeam, Mona, uite-te aici ce vise au tineri ăștia. incredibil aveți unei, așa mari vise aveți și mă gândeam, Doamne dacă și-ar dori ăștia cu adevărat tot ce scrie aici o, oh, i vedea că-și doresc și mulți vă apucați de lucru, și am văzut asta Trebuie să înțelegeți că trebuie să-l vreți. fiți gata să faceți orice să se realizeze visul ăsta. Iacov l-a vrut cu adevărat. Visul tău, unul lucru, visul tău e o comoară ascunsă. Visul tău e o comoară ascunsă. Dacă știi tu cât valorează visul tău, nici nu te-ai gândit să-l vinzi la nimeni. Dar e o comoară ascunsă, care dacă nu știi valoarea ei, îl dai. Visul tău e o valoare ascunsă. Dreptul de întâi născut la, la Iacov. Iacov îl înțelegea foarte bine dreptul de întâi născut. A înțeles valoarea acestui întâi născut. Înțelegea valoarea lui. E sau n-a înțeles valoarea lui? N-a băgat în seamă ce? Ăsta, ce vis e ăsta? toată lumea are toată familia au întâi născut și nu-i mare lucru, dar Iacov a spus e, e o valoare inestimabilă dacă ar veni la mine astăzi să vrei să-ți să vând eu visul să vină diavolul la mine să spune. spună hai să facem ceva hai să-ți dau, să dau ceva în schimbul visului nu l-aș da pentru nimic ce care a fost mai de mult la biserică în fața noastră aici a predicat de, de vreo două ori mi se pare la tineret pastorul păstorului nostru Dick Iverson Fratele Dick Iverson a început biserica Portland Port, uh, City Bible Church, Bible Temple și a venit aici și înainte ca să înceapă biserica a avut un vis să înceapă o biserică unde să fie mii de oameni fiți atenți și într-o seară unii știți întâmplarea. Într-o seară, în timp ce dormea, un înger de lumină se arată în camera lui. Și spune felul următor, îi spunea așa. nu mai începe biserica. Te mai ocupa de chestia asta. El avea și uh, un business, vindea mașini, second hand. Ocupă-te de businessul ăsta cu mașini. Și te voi ajuta, îngerul de lumină spune, te voi ajuta să ai reprezentanță mai multe, voi, vei avea avion, îți voi, da, îți voi da ce vrea inima ta, mă lasă visul cu biserica, așa. i simțit că prezența era ciudată, prezența aia. A că a simțit ceva ciudat. Omul care stă în prezența lui Dumnezeu și stă de vorbă cu Dumnezeu, începe să simtă prezența lui Dumnezeu. Și a simțit că e ceva ciudat la visul ăsta. Ce îngeri de lumină vine să-mi ceară mie să las biserica, să nu mai încep nicio în biserică, și să, mă, să mă ocup de mașini second hand și să-mi dezvolt afacerea și devin multimilionar. Ce îngeri de lumină îmi spune mie chestia asta? Și atunci așa da seama că e satana prefăcută în îngeri de lumină. Și a spus înapoi a mea Satana și-a plecat de la el. A venit satana în persoană să-i să-și vândă visul pentru o sumă de bani. Pentru milioane, multimilioane. Dacă ar veni astăzi diavolul la mine și vă spun sincer asta, că ar veni să mă ofere să fiu președintele unei țări, ce credeți voi că e cel mai tare? Să-mi dea mie cea mai tare companie din lume și spune de aici, că să-ți dau, o să fii cel mai mare. Nu mă dă visul cu stadionul și cu tinerii din Oradea și din România. Dă-l vis-un coace. Lasă-l, lasă pe altcineva să se ocupe. Tu vino ca să te fac. Și mă credeți că dacă dia că diavolul te poate binecuvânta, aici și aici pe pământ, ai e binecuvântare care aromate de nenorocire. Uitați-vă la mafiosi care au bani și oameni care fac lucruri mișele și au bani, că diavolul îi binecuvântează și pe ei. Dacă am văzut oameni scos din biserică, biserică, scos din biserică și binecuvântați de diavolul, dar nu de Dumnezeu. Dar bine, comentarea lui e urmată de nenorocire, al Domnului nu e urmată de nenorocire. Să mai fără orice, vă spun sincer, nu dau visul meu. O venit toate Dumnezeu la mine, mă rugam, unii dintre voi știți întâmplarea, mă rugam în camera mea. Nu mă ocupasem de atunci, cred că nu aveam nici cu artizanat, nu mă ocupam nici cu lămâi, nici cu plante, nici cu terenuri, cu nimic nu mă ocupam atunci. Și vine Dumnezeu la mine în cameră Și tot mă rugam pentru binecuvântare mă rog, Doamne, dă-mi afacere doamne, dă să... Biserica nu poate plăti doamne. Eu am nevoie de bani, binecuvântează-mă tu Și vine, vine Iisus la mine și îmi spune În timp ce eu mă rog pentru chestia îmi spune Ted, tu mă, mă, vei sluji pe mine Chiar dacă vei rămâne toată viața ta sărac Și a fost pentru mine atunci o întrebare Toată viața mea am crezut că o voi fi binecuvântat. Toată viața mea credeam promisiunea Dumnezeu că voi fi cap, nu coadă. Toată viața mea credeam că Dumnezeu mă cheamă la lucruri mari, să fie o binecuvântare pentru azi. Dumnezeu mă spune dacă o voi sluși, chiar dacă voi fi toată viața mea sărac. Și atunci știam că trebuie să iau o decizie. Și știam că dacă spun, da, s-ar putea să rămân toată viața mea sărac. Tot să fie unul din lucruri care trebuie să trăiesc. Și se că cu lacrimi noi, că nu e ușor, după ce predici despre binecuvântare, după ce predici despre a fi cap, nu coadă, să vedea Dumnezeu să se ceară să fi sărac. Și cu lacrimi noi, că am spus, Doamne, chiar dacă nu am nicio bogăție, eu pe tine te voi sluji. Și vă spun sincer că de atunci, de când s-a întâmplat chestia asta, Dumnezeu știu că mă poate încredința orice Știe că toate, eu, eu știu că toate de la el le am. Dacă mi-ar zice să fac ceva pentru el din ceea ce am, cu plăcere aș face. Știu că nu de la el le am. Dar vreau să vadă inima mea. Și vă spun, după ce am spus da, Dumnezeu a început să dea idee de a face. Dar o trebuie să se rupă ceva în mine. Să fiu gata să l slujesc. dacă aș fi sărat toată viața mea. Vor fi oportunități, dragul meu, să-ți vinzi visul. Se vor oferi. Pentru că diavolul va fi tot timpul lângă tine și va căuta portița prin care să-ți vândă, să-ți vinzi tu, să-ți cumpere visul. Și pe mulți îi prinde. Pe mulți îi prinde. Cred că sunt mulți tineri în România care în loc să se ocupe de afaceri, ar fi trebuit să se ocupe de împărăția lui Dumnezeu. Deci dat abilități și zbure în afaceri. O zbuni. Dumnezeu nu chemat acolo. chemat în împărăție. Și-au vândut visul. Pentru bani. Alții își vând visul pentru faimă. Pentru ce o să-ți tu visul? Cât ții tu la visul ăla nu uita că visul ăla e o comoră ascunsă. Nu uita cât valorează visul ăla tău. Pentru că șanse vor fi să-ți vinzi visul. Și se nasc cei doi, Iacov și ei sau, pentru trebuie chem imediat, se nasc cei doi și întotdeauna a fost o rivalitate între ei doi, erau gemeni. Unul îl impresiona pe Taică să o venea acasă cu vânat. Nea cu un fazan, cu o te Sunt o la Iacov Iacov, tu, tu ce faci? Și eu am fript un pui Bine, Iacov, bine, bine, super Bine cu fazan la taică vedea taxa. bă, e saută, ești incredibil mă. Cum l-ai prins, mă, și pe asta, mă? Tată, uite, zbura așa Și l-am, cu l-am prins, tată. Era mândru taică să de el Era o rivalitate Asta, mamă, cu ce te pot la vase? Mamă, ce, ce spălăm astăzi, boalele? Super, face male, mami? Asta era Iacov, bucătar șef în casa mamei, cu mămica. mica. Da, era mândru de el sau, uite pe el sau, măci știu, copreoară, uite, mâncând din vânatul lui. Și a fost o rivalitate între ei. Pentru că amândoi și dorit visul, dar unul și l dorit mai tare. Și într-o când venea, au venit, sau, casă, nu prins nimic, rup de oboseală rupt de oboseală. Pentru că știi când diavolul o să-ți ofere oportunitatea să-ți vinzi visul? Știi când? Nu o să fii obosit spiritual. M-am săturat să vă mă rog atâta să tot ascult de lider, m-am săturat să fii obosit. O să te prind de el când ești obosit. Când crezi că nu mai are rost. O să ce să mor? Nu are niciun rost. Și în momentele alea, dacă nu ești atent, în momentele alea în care ești obosit, n-ai chef să faci nimic, ai grijă în momentele alea, că atunci ești mult mai, mult mai Pasibil de a-ți vinde visul. Pentru că diavolul îi și de el știe când să vină. Nu o să vină, știi, la tine când tu ești, când tu te roci și ești puternic, o să vină la tine atunci. El e deștept, mă, nu e el prost? Și nu o să vină la tine, Nu o să vină când uh, en, simți prezența lui Dumnezeu aici la tineret, nu o să vină atunci. O să vină când cineva te-a supărat. Nu a, probabil, ori eu am zis ceva, ori cineva de aici a o zis ceva și te-ai supărată, sau ceva ce s-a întâmplat și nu ai chef să continui. El știe momentul. El, te, el se uită la tine, el urmărește. Când ești mai jos, acum e gata să-l vândă. Acum e gata să-l vândă. Îmi aminte de un teren, aici, în apropierea Oradei. Amers Am acolo să-l văd, vedeam câteva terenuri de acolo, am auzit că este un teren de vânzare. Și... Eu spus... Am vrea să știu cât e prețul acestui teren. Era un teren cam un hectar. Și spunem proprietarii 200 de milioane. Am auzit prețul cam supraevaluat. Mulțumesc pentru o ofertă. Ai caut alt teren. Mă peste alt de câteva săptămâni mă torc înapoi apoi întâlnești din nou pe acești proprietari de teren de acolo de deci ce nu vrei să cumperi terenul nostru Da, îl vindeți prea scump Nu hai că hai că chiar că trebuie să-l vinde face băiatul nuntă și avem nevoie de bani la cât v-ați gândit? La 70 de milioane? am zis uh, la 65 de milioane eu cred că o să fie bine M am cumpărat la 65 de milioane știi ce? că aveau nevoie nu au vrut nimeni să-l cumpere o suna pe toți care aveau că nu au nimeni să-l cumpere nu eu. iau eu Știți ce l -o așa de ieftin că au ajuns la, au nevoie de bani pentru o nuntă, că o vrut să se însoare acum știi când diavolul va veni la tine? Și va veni? Când fi va fi, fi supărat pe cineva. Știe al momentul când să vină. Și tu, nimeni nu te forțează, nu-ți rupe mâna deavolul. Tu singur îl vei da. Tu singur îl vei da. Dă-mi, dă, -mi, dă -mi repede. Și va fi o plăcere de o minut, va fi o plăcere de o, o zi și-ți vinzi visul. să oh, Iisus, dai seama că sunt tine care-și vând visul. A să predic la o mulțime de tineri, să fie o 10.000 de tineri, și ce la zice? Scuzios câți tineri de aici, din sala asta, nu și-au vândut visul. Și-au vândut visul. S personal cred, că sunt care au fost chemați să facă lucruri marețe pentru Dumnezeu aici, în țară. Și-au vândut visul și spre. Italia, Spania, Austria și așa mai departe n-au ce căutam acolo, Sfirii fie risipiți pe acolo dar și-au vândut visul pentru niște bani eu pot să vă spun asta, pentru că pot să zic chestia asta pot să supere cine vrea să supere că și eu puteam să mă duc să lucrez, și eu puteam să mă duc în state și eu puteam să rămân, așa că eu pot să vorbesc pot să vorbesc cel care nu a avut șansa să plece nu poate să zic că nu ai avut șansa dar eu am avut șansa și să rămân indiferent ce se întâmplă nu-ți visul Eu o comoară ascunsă în visul ăla valorează mai mult decât îți imaginezi tu valorează mult mai mult și ultimul lucru care vreau să vă zic în evrei, e ultimul punct. Visul tău neîmplinit te va face pe tine neîmplinit. Visul tău neîmplinit te va face pe tine neîmplinit. Dacă veți merge la Evrei, capitolul 12 și cu asta închei, autorul spune aici vecheați să nu fiți ca, lumesc ca și esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut, știți că mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrim, nu putea să o schimbe după ce-ți vinți visul dragul meu tânăr, postul să plângi amarnic, să spui diavole, dă-mi l înapoi, nu mai vreau spania, nu mai vreau, nu mai vreau banii tăi, nu mai vreau nimic, nu mai vreau a fi prea ai vândut. L ai vândut. Ce face tânăra care își pierde virginitatea pentru o seară? Și merge și dă cu capul de perești și nu mai vrea, vreau înapoi! Se mai poate înapoi. Ai luat decizia, ți-ai vândut visul. Se mai poate înapoi. Și că mai bine ai grijă înainte să-l vinzi. Bine, te gândești bine înainte să-L vinzi. Pentru că visul ne împlinit. Iosif, visul, dacă nu visul tău nu se împlinește, nici tu nu o să fii împlinit. Nu o să fii nici tu împlinit. Pentru că știi ce se va întâmpla? Vă spun ce se va întâmpla. Simona, imaginează că Dumnezeu îți dă un vis. Și visul tău pe care zeu l dă -i să fii unul din MC care vor fi pe stadion te pregătești pentru a să știi că asta e visul tău și anumite cerințe care noi ți le cerem și tu spui știi ce la un moment dat renunțat nu mai interesează ce să mai, atâtea cerințe vând visul Și ce se poate întâmpla? când ajunge pe stadion și vezi pe o tânără care vine și salută tinerii. Și când tu o să vezi tânără aia, tu o să știi că putea să fii tu. Dar ți-ai vândut visul. Și ce mi-e mi mie, mie, mie, mie așa un pic ciudă că cred, și sincer îl spun, cred că mai au fost chemați aici la chitară electrică, imposibil ca Dumnezeu să nu fi dat vis la care va să fie chitarist în biserica asta. E imposibil. Nu știu unde e visul ăla la tinerii. Stă chitara asta de multe ori goală acolo. Sunt tineri care nu-și împlinesc visul. A trebuit să repete mult. nu să îți nici unul un vis să deveniți chitarist uite cum stai acolo goală dar știți ce se poate întâmpla? tu îți vinzi visul să va ridica altul Dumnezeu tot va ridica oameni și tu când vei, vei veni și tu la întâlnire pe stadion Dumnezeu te-a chemat pe tine să fii chitarist și tu să-l vezi pe ăla care vine de la biserica copiilor a fost el când tu ai fost la tineret și vezi cum câtă la chitară derupe tot o să la el și o să fi pentru că tu trebuia să fie acolo. Dar să ai vândut visul. Nu te-ai ocupat de el. Unul din lucrurile care le-am zis la tineri implicați când s au scris visul pe 10 ani le-am scris cum se va întâmpla acel vis pe 10 ani. Ce vei face în fiecare zi? Dacă nu-ți faci un plan, trebuie să ai un plan. Cât de mult îl dorești tu, visul ăsta? Reni cât de mult îl dorești? Oti cât de mult îl dorești? Pentru că dacă nu-l dorești mult, când ți se ivește ocazia să-l vinzi, să ar putea să faci greșeală lui sau să-l vinzi pe bani de nimic. Pe o distracție, la discotecă, pe o seară să-l vinzi și să-ți pară rău. Mi-ar place, mi place în seara asta să vă fac, mă, să, să, să vă ridicați în puterea voastră, să spui, Satan, tu n-ai nicio șansă, n-ai nicio șansă să cumperi de la mine visul, pentru că nu-i de vânzare. Să spui astăzi lui Satan orice a încercat să aducă în fața ta, aș vrea să se ridice o generație, vă spun sincer, să se ridice în, în picioare, să spună, visul meu nu-i de vânzare. Nu poți să cumperi visurile de la mine, oricât mi-ai oferit, diavole, oricât mi-ai oferit, orice slujbă mi-ai oferit, nu, pot să nu poți. Dacă mi te-a chemat în medicină, mă ar trebui mă, în timpul liber să studiez medicina, să fii cel mai bun specialist, să vină oameni la tine să te caută, Dacă caută, că ăsta e visul pe care Dumnezeu ți-l-a dat, mi te-a chemat să fii avocat, trebuie să iei dreptul ăla să-l mănânci înainte să intri la dreptul, să știi deja dreptul. Ori îl vrei cu adevărat, Dumnezeu te-a să fii polițai, trebuie să știi toate regulile, trebuie să... Mă, când mergi acolo și ea te intervievează, tu deja să știi atâtea că să rămână uimiță el, dacă Dumnezeu te-a să fii polițai. Să asigur liniștea și pacea aici în oraș. Cât de mult îl vrei? Cât de mult îl vrei? Trebuie să îl vrei mult dar să vrei mult, să nu vrei, să-L vinzi pentru nimica în lume, niciun băiat nici o fată, nici o relație, nimic nici o firmă, visul meu uite-vă în să ne rugăm Tată din cer în seara asta mă rog ca tu să cercetezi fiecare tânăr, tată care poate a fost ispitit a fost ispitit să-și vândă visul pentru ceva de nimic. Și de a vă vine în momente când suntem mai slabi, mai oposiți, și ne face să renunțăm la visul nostru. Atei dorința ta pentru fiecare tânăr să-și împlinească visul, destinul pe care îl ai cu ei. Și în fiecare zi există un diavol și un dușman care vrea să-l cumpere de la ei. Pe bani de nimic. Pe bani de nimic. Vă mă rog să ridici generația asta de tineri care să se împotrivească diavolului. că nu s-a mai împotrivit nicio altă generație în istoria omenirii. Să spără visul meu de vânzare. Eu nu vând visul. Colegii mei pasă să-l vândă. Vecinii mei pasă să-l vândă, deoarece eu nu-l vând. Oricât îmi ofer, nu-l vând visul că e o ascunsă. E o ascunsă. Mă rog, Doamne, să fie o dorință în să-și dorească visul care l-ai cu ei. Să ardă când se trezesc dimineața să ardă cu pasiune pentru el în numele lui Isus Hristos, mă rog. Și mă rog, Doamne, nimeni să nu mai pună visul de vânzare. Ce fain în Împărăția Lui Dumnezeu este că putem Putem merge. Asta nu mă împărățește, Doamnezeu se poate face. Și putem lua înapoi ce diavolul a furat de la noi. E un har care îl avem. Să intrăm în teritoriul dușmanului și ceea ce Satan a furat de la tine să iei înapoi. Poți din nou să trăiești a doua virginitate, din nou. Din nou, poți din nou. Poți din nou să mergi și ce diavolul a furat de la tine să iei înapoi în seara asta să spui: mi înapoi ce al meu iau înapoi cealaltă meu. În această seară e timpul să te ridici și să faci ceva ce n-ai mai făcut până acum. Să pui un semn la visul tău, nu mai e de vânzare. Nu mă suna, diavole, nu mai bate la ușa mea, că asta nu e de vânzare. Poți să mă oferi orice vrei tu, dar asta nu e de vânzare. Ăsta al meu... Și îl țin că trăiesc, cât respir Eu vei să nu mi vând Așa să meditez la cuvintele acestea Așa să mă invitez la ce Dumnezeu vrea să fac astăzi în viața ta În timp ce faci asta vreau să pun o întrebare Dacă este cineva în sală Și nu te-ai întors la Dumnezeu Nu-L urmezi pe El, nu urmezi cuvântul Lui A fost poate un creștin mai de duminică Nu ai fost un creștin real treia o viață dublă, unul la biserică Erai altul acasă și în școală. Și în seara asta vrei să devii un creștin adevărat. Vrei să te întorci la Dumnezeu, să-L urmezi pe El, să urmesc urmezi cuvântului, să ceri iertare de toate păcatele tale, să primești un nou început astăzi. Este cineva în sală. Să te vreau un nou început. Vreau să mă întorc la Dumnezeu în seara asta. fă un semn cu mâna din ce nimeni nu se uită în jur. Te vreau să am un nou început în seara.